Salmul 285, cununa Sfântului Proroc Isaia, Bucură-te, Sfinte Prorocule Isaia, fiindcă lumina popoarelor Domnul ți-a încredințat și mântuirea s-o duci la marginea pământului ți-a dat. Bucură-te, Sfinte Prorocule Isaia, fiindcă legământ al poporului Domnul te-a făcut ca să așezi la în țară și să dai fiecărei moștenirile cele de demult. Bucură-te, Sfinte Prorocule Isaia! fiindcă prin tine, Domnul, pe poporul său am mângâiat și în palmele sale, icoana ta a însemnat. Bucură-te, sfinte, prorocului Isaia, fiindcă Domnul, sufletul tău, ca pe o mireasă, l-a îmbrăcat și steagul său l-a înălțat. Bucură-te, sfinte, prorocului Isaia, fiindcă Domnul, limbă de ucenic, ți-a dat și urechea ta în fiecare dimineață deșteptat. Bucură-te sfinte prorocului Isaia, fiindcă așa cum Mesia spre bătăi și fața spre scui şi-a dat tot așa pe cei care au fost aleși i-a încercat. Bucură te sfinte prorocului Isaia, fiindcă așa cum despre cei ce aprind focul răzbailor, ai prorocit. Tot așa, pe patul durerii, poporul evreu s-a chinuit. bucură de Sfinte, prorocului Isaia, fiindcă toți evreii care pe Domnul Isus l-au ascultat, Sfântului Izrael, ucenicii i-a luat. bucură de Sfinte, prorocului Isaia, fiindcă cu cei ce cred în Domnul Isus Hristos, prorocia ta, că cel mai mic va fi cât o mie și cel mai neînsemnat cât un neam însemnat s-a împlinit. Bucură-te, Sfinte Prorocului Isaia, fiindcă minunile cele neașteptate, despre care urechea n-a auzit și ochiul n-a văzut, cu noi Domnul Isus Hristos la a săvârșit.